Собака з недомальованою лапою та кумедною поросячою пикою розсмішила Віру, і вона змогла трохи заспокоїтись. «Ай, справді, – подумала Віра, – не в небесну ж канцелярію я потрапила. Головне – не зірватися. Я ж нічого не знаю». «Отже, ви працюєте в агентстві трохи більш як тиждень». Почав Чепурний. «За цей час ішли з життя двоє ваших співробітниць. Як ви можете це пояснити?» «Чи не хочете ви сказати, що у цьому ви не я?» З викликом запитала Віра. «Поки що. Я сказав те, що сказав. Не більше. Я вас не звинувачую». Я просто запитав і чекаю на вашу відповідь. Я ніяк не можу цього пояснити. Спокійніше відказала Віра, втупившися в карикатуру, що висіла за його спиною. Аліна пішла з життя добровільно і навіть залишила заяву про дострокову відпустку. Ярослава померла від передозування наркотиків. Я, до речі... Навіть не здогадувалася, що вона «наркоманка».